Подекуди віднілися неширокі борозни, позначаючи місця, де боти тягнули найбільші посудини з водою. Чоловіки спинились і заглушили мотори мотоциклів. «Бачиш?» – Джера намагався говорити бадьоро, Натомість виглядав як школяр, який говорить батькові про те, що провалив екзамен. Я ж казав, що ми їх без проблем знайдемо. «Головне, що вони тепер не знайшли нас», – відказав південноафриканець. Відбитки тяглися до розколени у вапняковій стіні. «Давай кінчати з цим», – мов Гереру, заводячи байк. Хетхантер не врухнувся, тримаючи ногу на землі. «Що?» – скоса зіркнув Джеру. «Слідів забагато». Е, забагато для сорока хлопчиків». Смуга з відбитими завшишки займала вісім-десять метрів. І що? Постійні недомовки з боку боса доводили Джера до сказу. Може, вони прийшли тут кілька разів? Рінухалився від відповіді, знизавши плечима, завів мотоцикл і рванув через піски. Їхали недовго. За кілька метрів байк чорношкірого застряг переднім колесом. Джеро, кавкнувши, перелетів через кермо і плюхнувся на пісок. Замидріно зав'яз обома колесами. Здоровань люто смика мотоцикл, намагаючись вирватися з пастки, але ноги не знаходили опори і провалювались у тепле місце у піску. Їх помалу закувала зіння та курява. Курська пустеля!» – вилився хедхантер, Його мотоцикл заглох. Джеру просто покрашляв у відповідь, підіймаючи свій байк. «Доведеться тягти їх», – сказав Гевал, – «поки не вийдемо на твердий ґрунт. Може, пошукаємо об'їзд? А як же? І згубимо сліди. До ущелини не так далеко. Далі, сподіваюсь, зможемо їхати». І вони взялися штовхати. То була нелегка справа. Ноги потопали в піску, кожен рух зіймав у повітря рої мікроскопічного пилу, який набивався в рот і ніздрі. На чолі у джере проступили великі краплі поту. Вони митєво всмоктувалися атмосферою, залишаючи на шкірі жорсткі плями солі. На їх місці тут же з'являлися нові краплини. Ріно зовні лишався спокійним. Його лице не виражало нічого, крім упертої зосередженості. Той момент став особливим. Одинник показав чверть на першу, і Ріно не уявляв, що за якусь хвилину все його життя полетить шкереберті. До тієї миті Ріно належав до рідкісної категорії людей, які патологічно не відчувають страху. Ні перед чим, навіть перед смертю. Він був грубим, безцеремонним, нахрапистим розбешакою, типовим зухвальцем, що звик домінувати завдяки своїй фізичній силі. Смерть уявлялась йому невідворотним актом наприкінці життєвого шляху, епілогом, від якого не відкрутитися. Решту того, що могло трапитися на цьому шляху, він міг розтавкти, роздерти на шматки і, відповідно, не боявся. Хетхантер підкреслено гордував людьми, які тріпочуть за свої розніжені дубці. Він уявити не міг, як можна боятися чого-небудь. Так, як відомо, Господь жорстоко карає за те, що ми не здатні уявити. Тій спекотної середи наприкінці серпня, посеред найсухішої пустелі на планеті Земля, Життя Ріно повернулося у нове русло. Якщо бути точним, сталося все о 12.17. Що о 12.16 Ріно-хитхантер лишався тим самим нахабним зухвальцем, який чхав на страх в усіх його проявах. Зате о 12.17, виштовхуючи мотоцикл з чергової ями, Рінок кинув випадковий погляд уперед і застиг, конвульсивно стиснувши кермо. Позадою за спиною пихкав Джеро. Попереду, поміж двома вертикальними вапняковими стінами, куди вони пробивали через смугу глибокого піску, і де ще хвилину тому нікого не було, стояв Віл Ноланд. Віл? Пискнув Ріно. Хай як це дивно звучить, що до 120 кілограмового мужика зі слонячими біцепсами і шрамами на всіх частинах тіла, крім яєць та п'яток, але так, він таки пискнув. Американець, якого п'ять днів тому спіймали боти, стояв і дивився на хетхантера. Якщо бути точним, він не дивився – у прямому сенсі Віл не міг дивитися Точніше сказати Ті місця, де колись знаходилися очі Були спрямовані на ріно Бо очей у віла більше не було На їх місці глибочили глухі Заліплені вдавлення Почорнілі від засохлої крові Повік також не було Брудні згустки плоті Що ховалися в очних западинах Обрамляли зашкарублі шматки подертої шкіри, рот застиг, сформувавши майже правильну літеру О. Почерхлий язик, витикався вліво, загинаючись до верхніх губи. Від перепаних кутиків рота, на щоки та воло тягнулися бурі прожилки. Волосся, звисаючи неохайними пасмами, іскрилось старечою сивиною як у Хорта, котрого знайшли після того, як він поговорив з ботами. Одна рука, схоже, була зламана і стреміла вбік бік під нереальним кутом. Ріно міг би заприсягнутися, що з темно рота в ряди виповзають якісь комахи, чи то хробаки, чи то великі тергани. Ось тоді-то Ріно перше замислився над тим, що на житейському шляху у проміжку між народженням і тим фінальним актом є чимало речей, яким не вийде наваляти в морду, яким не зробиш боляче і які не вб'єш, бо вони вже мертві. А він таки був мертвий. Ріно не сумнівався в цьому, попри те, що американець тримався прямо, ледь похитуючись то вперед, то назад, такий мертвий, що його певно доведеться Ховати двічі. «Що це зни?» Джеро обірвав питання на півслові. Вільям рушив їм на Американець склигав уперед, загрібаючи пісок однією ногою. Упав, але тут таки піднявся. Спершу над піском зринула понівечена голова, за нею корпус, далі увесь зіпнувся на ноги. Ріно здригався, почувши, як за спиною, лементує його найкращий боєць. Джеро верещав зі знанням справи, по жіночому дзвінко, і піднесено. Здоров'як хотів щось зробити, тріснути його по добесті чи ще щось таке, але усвідомив, що не може зрушити з місця. Він не здужав ані повернути голови, ні навіть рота розкрити. Отопіло спостерігаючи, як Віл Ноланд наближається до них. От тоді все й почалось. Ріновичу, як щось запульсувало в нього в задниці, прямо там унизу, так ніби в куприк вгатили кілька кубиків льоду. Ноги стали ватяними, шлунок провалився аж до гепи, аж шкіра стяглася, наче хтось підсмикнув її на тім'ячку. Він розкрив пельку, але не видушив себе ні слова. Хетхантер не розумів, що з ним таке. Стан змахав на серцевий напад чи на приступ невідомої хвороби, яка чималий час ховалась і ось зрештою вибрала невдалий момент, щоб проявитися. Але не був ні тим, ні іншим. То Ріно розширив гаму своїх відчуттів, дізнавшись нарешті, що таке непереборний і все поглинаючий страх. Боссе. Він біжить!» – зарепетував Джаро, намагаючись розвернути свій байк. «Нахрін! Ха -ха, нахрін! Що саме нахрін?» – він так і не осилив пояснити. Мотоцикл грузнув у піску. Кидай мотоцикл, нарешті прошамкав Хедхантер, не пізнаючи власний голос. Побігли, блядь. Покидавши пляшки з водою дробовики, байки ірацію, і рацію, Ріну його боєць дали драла з долини смерті, вибралися на твердий ґрунт і почесали геть не озираючись. Джеро, який більшість вихідців з Південної Африки, був витривалим, мов високогірний баран. Очевидно, бігав він краще за того Хетхантера, який курив цигарки відтоді, як Ванголі став президентом Жозе Едуарду Душ Сантуш. Босе Я збігаю у Сан Педро і прижену машину, на бігу пролепетав негр. Від їх віддаляло кілометрів вісім. Що? Я повернуся, босе? Я обіцяю. «Я чекатиму на трасі, інакше ми звідси не виберемося». «Не покидай мене!» – Ріно запанікував. Джеро швидко віддалявся. «Я тебе вб'ю, ти чорнозади і вилубку!» Гереро не зреагував. Дистанція росла на очах. Небавом Джеро зник. Хетхантер нарешті озернувся. Віла не було. Він або відстав, або упав і не зміг піднятися. Втім, бажання спинятися не виникало. Ріно біг далі. Ріно на все життя закарбував, яким сухим було повітря того дня. Він ніколи не забуде, як вогонь, що роздрав гортань, неухильно пробирався в глиб легень, і під час кожного схлипу подих забивав шерихатий присмах старих газет, Змішаний з теплим запахом сірого піску. Паперовий смак пустелі – невблаганний присмак смерти. Середа, 19 серпня, 12.38. Житловий корпус. Лаура мчала коридором на ходу, заправляючи сорочку в джинси. Чуприна стояла з прим'ята після обіднього сну. На носі не було звичайних окулярів. Вилетівши з-за рогу, психіатри ледь збила Тимура, який неспішно крукував до кухні з порожньою чашкою. «Швидше!» – випала дівчина. Джеффрі вийшов на зв'язок». «Звідки знаєш?» – Кацур сказав. Через поспіх Лаура промахнулася, втрапивши гудзиком не в ту дірку і сорочка скособочилася. Він знайшов їх. Тимурова чашка так і лишилася порожньою. Забувши про свіжу порцію кави, він помчав слідом за Лаурою до переговорної кімнати. Коло радіостанції згуртувалися Кейтара Рока, Кацура Такеда, Ігор Ємельянов, Ральф Дорнберг, Стефан Ернглер, Татяна Емерсон. За пультом схилився Ральф. Хлопче, прийом! Це Ральф, Дорнберг. Як мене чуєш?» «Чудово, Ральфе!» З динаміка долинув напружений і дуже тихий голос Джефа. «Це так погано чути, чи ти навмисно шепочеш», – бовкнув хтось у юрмі. «Джефрі, ти можеш говорити голосніше?» – запитав Дорнберг. Кілька секунд з рації сочилось монотонне шепіння. Зрештою американець озвався. «Відповідь заперечена», – повоєнному робонув Джефф, а тоді, скаменувшись, додав простіше. «Пардон, Ральфе, не можу говорити в голос, ми надто близько». полицях присутніх у переговірній кімнаті метнулася темна тінь. Кожен здригнувся, уявивши себе на місці Джеффрі серед пісків у небезпечній близькості від ботів. «Ти бачиш малюків? Вони десь поруч?» «До найближчого метрів вісімдесят», – повідомив Джефрі. Бразилійка стихо вилаялась. Тимур хтось наче дмухнув за комір крижаним повітрям. «Добре, я розумію», – повільно промовив Ральф. «Розкажи, де ви зараз». Американець, звірившись з картою на айфоні, назвав координати, а потім продовжив. Ліворуч від мене стофутове провалля тягнеться із заходу на схід. Внизу видно печериня повністю, частково. Огляд цього місця паршивий, але саме там ховаються боти. Ми з Лондою залягли неподалік від прірви. А де Ріно? Ми розділились дві години тому. Ріно з африканцем подались до протилежного кінця долини. Несподівано в динаміку пролунали притлумнені зойки Алондри. Джеффрі зашикав на неї, та зойкання не стихало. За кілька секунд запала повна тиша. Схоже, американець затилив чоліці рота долонею. «Що сталося?» – захвилювався Ральф. «Що там у вас?» «Мене зараз вирве!» – прохрипів Джеф. «Що там?» Від хвилювання канадець підвищив голос. «Тут бот прямо під нами», – Джефрій говорив уривками. «Я не помічав його. Що з ним? Що він робить? Опаши нам», – гарячковав Ральф.